після чого спалахнула полум'я і пролунав вибух. Так, він був у цій шапці, яку мені зараз показують. Далі – показання підсудного. І те, що підсудний розповідає, не може привидітись навіть у страшному сні. Вибуховий пристрій, відісланий мною тещі, сам по собі був небезпечний для життя. Але за допомогою ізоляційної стрічки я прикріпив до нього ще й шарико-підшипники, щоб збільшити його вбивчу силу. І я чекав повідомлення про те, що теща вибухнула. Спочатку я хотів отруїти тещу, але не знав, як це зробити, і тому відмовився від цього варіанту. Я шкодую, що не довів свої дії до кінця. Чому послав вибухівку по пошті? Я дуже боюся крові. Побачивши кров, я втрачаю свідомість. На фотокартці ще молода людина, Прошкіну двадцять років. Обличчя з досить правильними, хоч і різкими рисами, можна було навіть би назвати привабливим, якби не очі, пронизливі і холодні. І зіниці ціляться у вас з-під низько навислих брів. Ну, а крім очей, усе пересічне. Пересічний зріст, пересічна будова тіла, пересічний розмір зуття. Це щодо зовнішності, а що за нею. Спробуємо відновити моральне обличчя Прошкіна, яким воно постає з матеріалів кримінальної справи. Отже, Прошкін був пересічний і не силкувався чимось вирізнитись. Що ж, саме по собі це цілком природно. Усе залежить лише від вибору засобів. Прошкін, перш за все, міг відзначитися своєю роботою та познайомимось із характеристикою, виданою броварським заводом «Пластмас», де з вересня по жовтень він працював начальником зміни цеху лиття під тиском. За період роботи Прошкін показав себе недостатньо організованим, малодисциплінованим і невимогливим до себе та підлеглих. Серед колективу цеху авторитету не мав. Обережні формулювання начальника цеху доповнює слюсор Русов. До призначення Прошкіна зміна була краща, після призначення – гірша. Але, може, Прошкін був гарним сім'янином? Як засвідчила на суді його дружина Таїсія Мощіль, він справді спочатку прибирав квартиру, але дізнавшись, що буде в мене дитина, почав мене бити. А може, Прошкін врешті-решт відчував потребу у дружбі, однієї з найголовніших людських потреб? І тут виявляється те, що, мабуть, найбільше вражає. Друзів у нього ніколи не було. Принаймні жоден із свідків, допитаний у цій справі, не міг назвати хоча б одну людину, що перебувала з ним у дружніх стосунках. Прошкін ненавидів людей і особливо дітей, свідчила сестра його дружини, робітниця Березанської суконної фабрики «Гаранець». Невдовзі після того, як Таїсія сказала, що буде в неї дитина, почали надходити анонімні листи. У них були погрози, якщо вона не згодиться на розлучення із Прошкіним, то нехай готує собі труну. З 30 січня і до дня арешту Прошкін працював гальваніком на Бравачському заводі порошкової металургії. Але тут він тримався так відчуджено, що це навіть відбилося у службовій характеристиці. У стосунках з товаришами по роботі тільки суд офіційний, дружніх стосунків немає. До речі, ні на заводі пластмас, ні на заводі порошкової металургії Ніхто не зацікавився тим, а що ж це за людина, яка живе, мов би, у повному вакуумі Він ні з ким не розмовляв На запитання відповідав одним словом Сам запитань не задавав Але на роботу його брали охочі І, незважаючи на те, що працював погано, навіть підвищували в посаді Не сподобався Прошкін тільки директору-гастроному і це мало не коштувало йому життя. Мабуть, у дитинстві Прошкін був такою самою дитиною, як і всі інші, щонайбільше до п'яти років. Та чи не відтоді, коли одноліток обсипав його піском, він почав вірити у свою винятковість? А як же, якщо кого й можна обсипати піском, то тільки не його, Прошкіна? Так це важко збагнути, але майже чверть віку Прошкін думав про те, як помститися кривднику. Це чорним по білому записано у матеріалах справи. З часом структуру прошкінського характеру визначають озлобленість і мстивість, як правило, зовсім не з тими приводами, які їх зумовлюють. Щозамолоду Прошкін вирішує, що моральні норми не для нього, що він сильна особистість і житиме тільки за тими законами, які утверджує сам для себе. Вчинкам Прошкіна писав у своєму висновку експерт-психолог, завжди бракувало моральних бар'єрів. Слів «не можна» для нього не існувало. Тобто практично не було такого злочину, який би він не був готовий вчинити. Поважати слова «не можна» Прошкіна не навчили з дитинства, незважаючи на те, що його мати була вчителька. Прошкіну треба було колись, колись негайно поїхати, і він викрадає автобус. Прошкіну треба прописатись у Києві, і він запрошує до ЗАГСу та Таїсію Мощіль, яку до того бачив тільки один раз. Аби влаштуватись на високооплачувану роботу, підробляє трудову книжку.